Bazkal Ostean, siesta egitea aukera bat izan daiteke, baina bada beste aukera bat, erabat kontrakoa, Maria Kirola egitea, Bazkal Orduan gutxi jaan eta lan eraitzuli haureti korrika egin edo onezibili. Euskal Herriko hainbat enpresetan antolatuta dago, Bazkal Osteko Kirol Saioa. Bai, arrozateko atlon enpresak antolatzen ditu, saio horiek, lantegi batzuetan, barruan bertan gimnasio antolatuta dago, Eta ato lan enpresakoet ginazioan asaioa ba, dituzte, gimnasia ariketak, bizikleta estatikoan ibili edo lan lotutako ariketak egin, aukera asko dira. Eta beste kasu batzuetan ba lantekitik kanpo, joaten dira korrika egin edo gaur egun bodan dagoen Nordic Walking egitera, badak esu michelmura, Nordic Walking zardan? Ez, idearik no? ere ez, bera, bada, oine zibiltzea Baina mediko bastoi horiekin, uh -huh, orrela, uh -huh. eh, besoak ere mugitzen dituzu, behartzen dituzu besoa mugitzela vale. ta. Jaidean mendira bastu ere gabe joaten zara, hemundu utzi bastoiekin joaten bueno, zara. Nah? baina uda, Nordic walking, orrela ja, ja, dena hankak, besoak <laughs> dena mugitzen <laughs> duzu. <laughs> bueno, eh, dute, eh, Nordic walking batzuk eta kirola egin eta lanera vuelta, vale. eh? eh, gure galdera, vale. eh, bueno, tutsatu, tutsatu. <laughs> Bichati pasako dira hori galdetzeko dugu. Vale. Bueno, gure galdera zera da. Nola itzutzen ote dira? Haud da, nekatuta itzutzen dira lanera Klaro. edo lanari ekiteko indar berrituta. Berritu bueno, galdera hori erantzuteko atlonera deitu dugu Maielen alkorta osasun programako teknikari da Maielen egunon. Gaxo, bueno, duten langileak zer diote? Nekatuta itzultzen dira lanera edo indar berrituta, pistuta, prepistuta. Bueno, ba guri esartzen dozkoenez bezintzat indar berrituta bueltatzen dira, ez? bueno, guztora da biz, eta orduan, ba, bueno, e, zaten duzkuen bezala ja errutina ba, pedo, bueno, erregularta hori hartu da bena, ja gure zaiotara, ba, azian pare bat aldi ba, bueno, ja gorputzak ba, bueno, behar hori notatzen da dela, ez, ba, klase horretara joteko eta, bueno, ba, gor, e, gorputzak notatzen da dela, ba, onura horrek, ba, bertan egiten ditugun, ba, duzaketa ariketena, indarrezko ariketak, izan dizke ekintza aerobikoak, kardio orduan, ba, bueno, Eh, onurak, ba notatzen ditu jendeak. Imaginaratzen dut bazkariak arina izan beharko dura Zegero, gero, bazkaldu kirolarekin eta lanera itzule behar dute Bai, hori da. E, gure zaiotara etortzen da jendea, ba bueno, bazkaltzeko oso tarte txiki bat hartzen dauez, bere baskal ordua badedikatzen da u honetara etortzera, bai, jarraipen saioa daitezekakona. Orduan gero, ba hori 10-15 minututan zerbait jan, bai, taperrian ekarrita edo bueno, zerbait askarra ta lanera bueltatzeko. Mm -hmm. Ez ezagutzen ki dute kirola egitea baskale ostean agian arratsaldean astirik ez dutelako edo Bueno, e, azkenean, ba, enpresak ematen dutzen, bueno, aukera aukera oso honba da ez, eta, bueno, kirolain baino, azkenean da, ba beraien lanak, ba, bilarrei eskatzen dutzen, esfortzu edo karga horre, ba, pixkatxo bat, kompensatzeko itzen dian, dira, ez? Kirolain baino, ba, bueno, prebentzio lan bat, e, bizi estilo osasungarriak sustatzea, Orduan, ba hori, e, azkenean da bere osasunaren, ba bueno, kontrol gehiago egitzia, ezagutzak, gorputz jarrera egokiak, eta mm -hmm. kirola egitea baino, pixka, prebentzio, edo, mm -hmm. bai, larran arrisku faktore horre gutxitzeko helburuakin edo.